щоб захистити себе від Путіна, сказав олігарх. Проєкт передбачав побудову на кордоні суцільного металевого паркану з високоміцної сталі. Прилеглі до паркану смуги землі планували перегородити ровами та колючим дротом. Ширина та глибина ровів забезпечувала б їхню непрохідність для автотранспорту та бронетехніки. Якби лінію Коломойського збудували, Збройні сили України могли б ефективно відсікти терористів від російських баз і зупинити приплив найманців, зброї та боєприпасів. На жаль, після російської інтервенції в серпні 2014-го, через яку Україна втратила контроль над ділянкою кордону Протяжністю щонайменше 400 кілометрів проект втратив свою актуальність. Після перемоги Петра Порошенка на президентських виборах, парламентських перевиборів і формування нового кабінету міністрів Ігор Коломойський залишається на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Пригадаємо, як у середині 90-х українські олігархи, засередивши в своїх руках колосальні грошові активи та де-факто контролюючи певні регіони країни, почали шукати способи формалізації влади як логічного шляху подальшого збагачення та розширення сфери впливу і без того немалих фінансових імперій. Більшість промислових магнатів не балотувалися до парламенту, а контролювали депутатські фракції. Окремі олігархи все ж намагалися стати або протягом певного періоду виконували обов'язки народних депутатів фір та шахметов, а також обіймали міністерські чи найвищі адміністративні посади Тігібко хльоїв, Льовочкин, та інший, після узурпації влади донецьким кланам на олігархів перетворювалися в неймовірно стислі строки вже після приходу до влади. Власне, проти такої політичної системи, системи, що забезпечувала злиття олігархії і адміністративних управлінців, і були спрямовані виступи на Майдані протягом зими 2013-2014 років. Чомусь і західні, і українські оглядачі не говорять про те, що новий уряд України добровільно призначив олігархів на посади губернаторів окремих областей. Тимчасове керівництво в умовах війни із Росією без законно обраного президента було змушено піти на подібний крок, сподіваючись, що олігархи захищатимуть єдність України, в котру вони й так уже вклали чимало. Київ натякнув олігархам, що ті збережуть свою владу, якщо втримують лояльне до української влади населення та зможуть дати відсіч сепаратистам. Наслідок такої політики – неочікуваний вибух Рината Ахметова, який після кількох місяців відмовчування взявся критикувати проросійських сепаратистів. Запізно та все ж. Питання в іншому. Призначення Коломойського губернатором Дніпропетровської області дало результат. Сепаратизмом на Дніпропетровщині навіть не пахне. Та чи правильно призначати одного з найбагатших промисловців країни на посаду, на який то стане ще багатшим? Чи розумно дозволяти олігарху створювати та набирати добровольців у власні воєнізовані формування? Про які зміни в країні, про яку демократію може йтися, якщо один з олігархів замінений іншим, бодай і суперпатріотичним, це точно не той сценарій, за який помирали люди на Євромайдані. Хоча, мабуть, правильніше сформулювати запитання так, чи мало тодішнє тимчасове керівництво України зробити інший вибір. Український політолог Політтехнолог і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов стверджує, що Україні, якщо вона хоче будувати своє майбутнє без упливу олігархів, потрібно або налагодити судову систему, або відмовитися від Сходу країни. Для того, аби рухатися у демократичному напрямку, нам потрібно створювати централізовану, некорумповану, незаангажовану політичною складовою судову систему. Це шлях до того, що олігарху буде просто не потрібно вкладати гроші в партії, аби захищати свій бізнес. І вони поступово перетворяться на олігархів типу Бахматюка, котрі так мають зв'язки в політиці, але не більше того, вважає експерт. Примітка Олег Бахматюк, власник української агрокомпанії, принципово дистанціюється від політики. Очевидно, що всі великі олігархи України – це люди не з аграрного бізнесу. Коломойський, Пінчук, Ахметов. Це передусім металургійні магнати, чиї промислові активи засереджені переважно на Сході України. Якщо ми хочемо жити без олігархів, нам потрібно жити без Сходу України. Якщо ми хочемо зберегти Україну в таких територіальних межах, у яких вона є зараз, доведеться з олігархами миритися переконаний Карасьов. Пропагандистська істерія сягнула піку протягом перших трьох місяців після анексії Криму та появи перших зелених чоловічків у містах Донецької та Луганської областей. Саме на цей час припадає різке збільшення кількості агресивно налаштованих росіян, які безпричинно писали мені у Фейсбук чи ВКонтакті, кілометрові приватні повідомлення з погрозами і іншою єресю. Погрожували не мені особисто, а відразу всім українцям. «Убивати вас всіх було би проще».